İNNƏKƏNTƏLƏLİMÜL HƏKİM Allahımın beynələ haqqı, haqqqan var, zıqqan itibəəhu və beynələ batilə, batilən və cümləmin Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah s.ə.v. Təqvalı olmağı birimizə təfsir eləməli, nəsiyyət eləməli Çünki təqva müminlərin, müsəlmanların, bizdən əbəki salih insanların Nəvrlərin, rəsulların öz qövrünə, öz camatdan elədikləri ən gözəl tövsiyə, ən gözəl nəsiyyətdir. Eyni zamanda təqvadır ki, insanı fitnəyə, fəsədə, ondan sonra yol azılmağına qarşısına alan səbəblərdəndir. Eyni zamanda qardaşlar, Allah Subhavatarlarının neymətlərinin xatıb şükh etmək lazımdır. Və həqiqəndə Allah Subhavatarlarının neyməti hər bir qulul üzərində çoxdur. Və bildiyiniz kimi, qardaşla, Ramazan ayının sonlarına çatırıq. Düz indi, bu Ramazan artıq bir neçə günlə sonra bitmək üzərədir. Kim nə qədər faydalandı, kim nə qədər savab qazandı, kim nə qədər istiqvar elədi, tövbə elədi, gezi namazlarına durdu. Bütün bunlar hamısı ayrı-ayrı insanlarda, hamısının deyni deyilə ayrı-ayrıdır. Çünki həlbəttə ki, bu Ramazan günlərində qardaşlarda nələsi var, yalnız Quran oxumağına fikir verdi. Tək çoxlu Quran oxusu, 200-300-1 düzən azı. Qardaş var, ancaq dünya sıxıntılarının problemini doğa edirdi. Çətinliyi var idi, borcu var idi, işi, gücü filan. Qardaş var idi, hansısa öz, özündə bildiyi hər hansısa bir günahından tövbə eləməyə çalışırdı. Ki o günaha bağışlansın, tövbə eləsin. Amma ən kamili isə, ən düzgünü və ən çox faydalan insan odur ki, əlbəttə ki, həm dünyası üçün həm axirəti üçün həm tövbəsi üçün, həm istiğfarı üçün, həm Qurani üçün, həm digər əməlləri üçün bu Ramazanda bu qədər səy göstərsən. Çünki Ramazan ay qardaşlar o bir aylar kimi deyil. Ramazan ayında Allah Subhanahu taala bu ayı cürbəcür ibadətlərlə bəzədir. Həqiqətən də heç belə bir ay yoxdur ki, bu qədər ibadətlərlə o ay bəzənsin. Hənsa bir ayda ola bilər ki, ola bilər ki, yox et, Hansı ayda ola bilər ki, sən zəkət verəsən, hansı ayda ola bilər ki, sən ümrə edəsən, hansı ayda ola bilər ki, oruçdasan, hansı ayda ola bilər ki, sələqə çox eləyəsən, hansı ayda ola bilər ki, gecə namazlarının üstünlüyü verəsən və yaxud xəstəyi ziyarət və digər əməllər. Amma Ramazan ayı bir aylardan seçilməsinin əsas xüsusiyyətləndədir ki, bu sadaladığımız ibadətlərin hamısı hansı aydadır? Məhz bu Ramazan ayında. Ramazan ayında oruc, zəkat, sədəqə, gecə namazı, xəssə ziyarəti, ümrə, sonra qaldı. Nə əməl deyirsən haradır? Hamısı bu aydadır. Ona görə, cahillər arasında ən çox yayılan sözlərdən Ramazan deyildir, mübarək ay gəldi. Amma Ramazan özün adı nə deyil, Ramazandı. Mübarək ay. Bəziləri bunu məxfirət ayı gətirir. Bəzilə bunu qədir-gecəsi ay gətirirlər. Yəni, əslində, bütün adlardan hamısından bayın özündə payı var. Çünki Ramazan ayı öz-özündə mübarəkdir. Niyə görə? İnsanların Bu qədər insanlar, milyonlar insanlar dua eləyir. Ola bilər ki, sənin duanı qəbul olmur, mənim duanı qəbul olmur, amma kimisə duası qəbul olan insanlar var, salih insanlar var. Kimlərsə istiqvallar eləyirlər, ümumət üçün baxışanma deləyirlər. Ola bilər, biz ası qullarıq, ola bilər, ixlasımız zəifdir, imanımız zəifdir, layiqincə istiqvar eləyə bilmirik, layicə də tövbə eləyə amma eləyən var, ümumətdə eləyənlər var. Ona görə o adların hamısından bu ayda pay var. Əlbəttə ki, mübarək aydır. İbadətlərlə zəngin, hər bir şey nə istəsən bu ayda tapırsan. Yemək, içmək, adam adi halda deyir ki, heç evində ailə ilə bəlkə ət bilmir. Ramazanda hər gün yeyə bilər, yeyə İnsan var ki, ola bəki hər hansı işini o bir ailədə qutara bilmir. Ramazanda qutara bilir. Yəni nə istəsən hansı tərəfdən Bərəkəti yönəltsən ibadət baxımından. Ramazanın ibadətdə bərəkət var? Var. O bir aylarda heç insan gecə 2 rükət namaz qılmaya bilə tənbəlliklə. Amma Ramazan neçə rükət qılır? İstanbul 11. Yəni ən azı 11. Gecəni demirəm, nə qədər olar. Və hətta dualar, onun kimi insan var ki, aylarla dua eləməyə yadından çıxır. Aylarla istighfar eləməyə yadından çıxır. Aylarla nə ölümsədaqə verməyə yadından çıxır. Amma Ramazan ayında bunlar xüsusilə də Daha çox olduğuna həlbət hər bir tərəfdən, yəni bələkətdə olur. Və eyni zamanda, qardaşlar, Ramazan ayında insan özünü də düzəltməyə çalışmalıdır. Və insanın da özünü düzəltməsi üçün ilk öncə də əxlaqının da gözəl olması gələkdir. Və xatırladmaq hissədiyimiz mövzu həlbətdə ki, İmam-ı Salihlərin baxçası kitabından topladığı gözəl əxlaq bölmədir. Yəni, gözəl əxlaq. Və hamı bilir ki, ə, Salihlərin baxçası kitabı, yaxud da Rəbdində Rəyaduz Salih kitabı ümumiyyətlə, bütün ədəb, əxlaq, yəni, bütün bu mövzu olan bütün ə, bölmələri sanki bu kitabına toparlayıb. Və müəllif adını elə belə salihlərin baxçası adını qoymayıb. Yəni onun içində olan bütün hədislərə insan əməl edəndən sonra, sanki insan artıq belə deyim, asili, fasiqli, yanalı olmayan, iftirası olmayan, düzgün bir salihlərin toplumu olan, salihlərin cəm olduğu, salihlərin toplaşıq bir baxçada özüncə edir. Üçün əgər biz o kitabın anca mündərizəsindən baxsaq, görsək yalan, yalanın olmaması, sidqlik, yəni nə bölmə isə tövbə, istiqbar, zikirlər, gecə namazlar, nafilə, ibadətlər, nə İslam isə bu barədə bölmələr var. Yəni onu insan hamısını həyata keçirəndən sonra sanki özünü salihlərə baxsa, nə hiss edir. Və məlfin topladığı bölümdən də biri gözəl axılaqdır, xüsus, xülub. Ümmü ilk öncə burada Ənəs radiyallahu anh onun gətirib. Ənəs radiyallahu anh buyurur ki Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm Əhsənun nəs xulqan Muhtəfəq unu aleyh Ənəs radiyallahu anh bildirir ki Muhamməd sallallahu aleyhi ve selləm İnsanların ən gözəl əxlaq sahibi olan idi. Ən gözəl əxlaq olan idi. İndi zamanda Allah Subhanahu taala da Muhammad sallallahu alayhi ve sellem məqamına buyurur ki: "İnneke le'ala xuluqin nazim." Yəni sən böyük əxlaq üzərindəsən. Əlbəttə ki, əxlaq 2 qismə bölünür. Əxlaq var insan necə deyib anadan gəlmə əxlaqlanır. Yəni onun ə, Allah Subhanahu ona elə gözəl əxlaq üzərində xalq eləyir. Bir də var, insan ona muqtəsəb deyirlər. İnsan əxlaqlı olmur. Sonra da nəyiniyir? Əxlaqlanır. Ona muqtəsəb deyirlər. Məsəl sözün insan var ki, görsən ki, İslamına, İslamdan qabaq yalancı, əyri, bandit filan, besməkan, acı dil. İslama gələn sonra nə olur? Gözəl əxlaq sahibi, gözəl dil, şirinliq və s. Yəni, buna muqtəsəb deyirlər. Bir var, əxlaq təbiətcə əxlaqlıdır insan. Yəni Allah onu elə xəlq eləyib, bir də var ki, insan e, müqtəsəb, yəni qazanılan əxlaqdır. Ona görə Muhammed s.ə.v-in e, dualarından görə budur ki, Allahümə kəmə əhsəntə xalqı və əhsün xulqı, derə Allahümə, mənim xilqətimi gözəlləşdirdiyin kimi, gözəl xəlq elədiyin kimi, yəni zahirən məni gözəl xəlq elədiyin kimi, mənim də əxlaqım da neyinə? Elə də gözəlləşdirir. Bu baxımdan dedik, əxlaq iki qismə bölünür. Təbiyyətlə olan insanda əxlaq və qazanılan əxlaq. Yəni, Qurallan, sünnədən qazanılan əxlaq. Eyni zamanda da əxlaqın özü də iki qismə bölünür. Hansı cəhətdən? Davranış baxımından. Yəni, əxlaqlı olunması, tələb olunan baxımından iki qismə bölünür. İnsanlarla olan əxlaq bir də kimlə olan əxlaq? Yaradanla, Allah s.a.q. olan əxlaq. Alimlər Allah olan əxlaqı onu qeyd edirlər ki, insanın Allah ilə əxlaqı odur ki, Allah s.ə. əmrlərinə layiqincə yerinə itilsin və Allah s.ə.qədəmin qədəmalarına çəkinsin. Biz. İkinci tərəfdə, insan Allah s.ə. əmrlərinə qəzə və qədərinə, ondan sonra əmrlərinə İnsan könül xoşluğuyla, yəni ona inşirah olsadır, yəni sinəsini tam geniş açmaqla o əmrləri, yəni razı qalmaqla əmrləri qəbul eləməlidir. Yəni o gözəl axılaqdandır. Biz olsun, Allah s.ə.q. insanın başına bir sınaq gətirir, bir fitnə, bir sınaq, balaca, bir, bir, bir ibtilə göndərir və insan əslində dili ilə danışmır, yəni gelib kimlərisə yanında ki, Ə, bu nə idi, başıma gəldi, Allah s.ə.q. görməyə nə günə qoydu, ney nə, ney nə, belə demir. Amma içində onlar nəyini yiyir? Hamısını deyir. Yəni, razı deyil. Amma sadə tələfiz eləmiş ki, insanlarla məzəmət eləməsin. Bu, əxlaqdan deyil. İnsanın Allahla olan əxlaqı odur ki, insan Allah s.ə.q. əmir və qədəqanlarına rəayət eləsin, əmirlərini yetirsin və qədəqanlarından çəkinsin və eyni zamanda da Allah Subhanahu taalanın əmrlərində, hökmlərində, Allahın verdiyi hökmlərdə və əmrlərdə, yəni qəlb sinəsinin genişliyi ilə onu qəbul etsin. Yəni xoşluqla, riza ilə, yəni, razı olmaqla qəbul etsin. Yəni köksünü ötürməsin. Necə Allah Subhanahu bu barədə Quranda ayə də bildirir. Fele ve rabbeka la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi maşədər bainahum. Sümələ yəjəfəhum nəfsuhum hərcə mimə qəlid və yəsəlüm təsəlim. Allah səndə deyir ki, onlar iman gətirmiş olmazlar hətta səni üzərləndə haçim tutmayana qədər. Bu da kifayət eləmir. Sonra sənin verdin hökmdən, sənin verdin hökmdən qəlblərində bir kök sürlərini kök kök nəslərini köklərini e, belə deyim, e, eləməsinlər. Yəni, köksünü sallamasın, yəni, köksünlə nifrət beləqləməsin və bu ilə də kifadiləmir və yusəllim o təslimə, ona tam təslim olsunlar. Yəni, razı da qalsınlar, köksülərin ötürməsinlər də və sonunda da tam təslimlisili ilə qəbul etsinlər. Bu, insanın Allah sonatan olan yəni, əxlağıdır. İkinci isə, insanların ona əxlaq isə, insan, insanlarla güləriyiz xoş təbiyyətdir, mülayim, az dil olmamalıdır, insanlara tez-tez qəzə -tez deyil bir şey olan kimi, səmişsizi göstərməli deyil, mülayim olmalıdır, xoş rəftə olmalıdır, hətta kafir olsa da belə. Kafir qonşusu var. Yəni biz kafirlərdən misal çəkən də qardaşlar, bu döyüş kafirlərinə aid deyil. Yəni döyüşən, kafir, döyüşən kafirlərin öz əhkamları var. Onu qoyuruq elə var, biz hansı kafirlədən danışırıq? Zimmə əhli və yaxud da ki, e, İslam dövlətində əhdlə daxil olan kafirlər, aydındır, hansı ki, cizyə ödüyürlər, zimmə əhlidirlər və yaxud da əhdlə, müqaviriyyə ilə kontraktdan giriblər sənin dövləti və. Onlar artıq əminəman kafirlə salirlər və hətta bunlarla da belə sən xoş davramasın, niyə görə? qəlbli ani səma yönətməyə dönərdi. Allah səhnə Quranca da buyur ki, "Muhammed sallallahu əleyhi və ki, Əgər desən şiddətli, belə köksüllü ötürən, qalız qəlbli, mülayim olmasaydın, onlar nə Sənin ətrafından uzaqlaşardılar. O, Muhammed sallallahu əleyhi insanların da cəlb olunmasının səbəbi odur ki, Muhammed sallallahu əleyhi və onlara qarşı mülayim idiniz. Allah tələb olar ki, Allah'tan olan rəhmətin sayəsində onlara qarşına oldun sən, mülayim oldun. Həlbəttə ki, bu da Muhammed s.ə.v.in dəvətini sürətlə artıran amillərdən biriydi. Və eyni zamanda kimsə bu gün, Muhammed s.ə.v.in dəvətini, aparmaq sizə onun dəvətini e, dəvətini etmək istəsə hökman Məhəmməd (s.ə.s)in əxlaqına nə ilə maldır? Əxlaqlanmalıdır. O ki, mülayim olmalıdır, sərt qəlblə olmalı deyil. Sərt e, xasiyyətli olmalı deyil. Cobud olmalı deyil. Tez əsəbləşməli deyil. Nəzə Allah təala buyurdu İnne ki, "İnnekə alə xulqun adam hər də nəsan böyük əxlaq üzərindəsən." O Əşər (r.a.)-dan ki, Rasulullahın sallallahu əleyhi və səlləm əxlağı nə idi? Nə idi deyə? "Kənnə xuluqu'l-Qur'an." Əxlağı Quran idi. Yəni Quranda əmrləri yerinə yetirmək və qənaalardan çəkinmək və Quranda tələb olunan kimi olmaq tələb olunan əxlaqdır, qardaşlar. Quranda tələb olunan, yəni Quranda yazılanlarla əməl eləmək, əmrlər yerinə yetir, qədalardan çəkin kimlərlə, necə, nə davranmaq barəsində Qur'anla getməyin, bu, gözəl əxlaq sahibiyyə bu. Və Ənəsr Adelana buyurur ki, Kəna Rasulullah s.ə.v. əhsan nəs xulqa. Həyitəndə, Allahın Rasulu ən əxlaqlı insanların içində ən gözəl əxlaqlı olan idi. Həlbəttə ki, Muhammed s.ə.v. gözəl əxlaq sahibidir və bu baxımdan da həm elm, həm əxlaq baxımından da ən kamil nə idi? İnsandır. İkinci rivayet yanən ən səhabədən rivayət edir ki, xadamdı Rasulullah əşrəsinin fəma qala li qat uff və la qala li şeyn fe'alatu lima fe'alta və la li şeyn lam af'aluhu, əllə fe'alta kədə və kədə muttafiqun alayh. İkinci rivayet Ənəsədən hasil vurur ki, mən deyir Allahın və Rasuluna 10 Çünki Ənəs radiyallahu anla balaca uşaq olanda onu anası gətirir və Allahın rəsulü deyir ki, rəsul, mən bunu sənə xidmətcə hədiyə edirəm. Və Allahın rəsulu Ənəs radiyallahu anla xadiməliyin qəbul edir. Ona görə, Ənəs radiyallahu anla çox günlər keçirdiyinə görə də ən çox hədis ravat edilən altı sahabələrinə biri salir və Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləmdə Ənəs radiyallahu yəni bu əməlindən ötürü, anasının bunu elədiyindən ötəri Ənəs radiyallahu xeyr bərəkət dua eləyir. Hətta alimlər qeyd edirlər ki, tarixçilər yazır ki, Ənəs radiyallahu 120-dən çox belindən gələn uşaqları var idi. Yəni nəvə nəticə yox. Yəni öz belindən gələn ön uşaqları. Eyni zamanda da Allah səlla onun muhəmmədə sonun malına, mülkünə də bərəkət dua eləmişdi. Bir hətta deyir, insanlar əkil bitsilərini ildə bir dəfə əkdiyi və bitdirirlər halda ən əsəladan deyir ildə iki dəfə biçirdi. Yəni Allahın, Rəsulun duasının, yəni bərəkətinə görə. Ən əsəladan deyir ki, o il təxminən Muhammed səsim xadiməslik elədi. Yəni xidmətçilik elib. Yəni, e, onun ehtiyaclarını ödəyib, nə mənada onu ora aparıb, bunu bura aparıb. Hətta Muhammed s.ə.v. əsana aparıb, hafta bana aparıb, ondan sonra o üçün su qalbını aparıb. Yəni, nə ehtiyacı olubsa Muhammed s.ə.v.in bazıran qədər ən əsradiyalanı yerinə yetirib. Yəni, bəhim əsələm deyib, o da yerinə yetirib. Və deyir ki, bu 10 il ərzində Muhammed s.ə.v. qəti olaraq bir dəfə də mənə uf deməmişdir. Yəni, xadiməndir harası göndərsən, yerinə yetirə bilmir və yaxud eləmir. Uf, niyə eləməm sən? Uf deməyibdir. Və yaxud da deyir ki, mənə bir şey deyəndə bunu elə, mən e, eləmədiyimə görə də niyə bunu eləməm sən də deməyibdir? deməmişdir. Və yaxud da ki, eləmədiyim şeylərə görə də kəşk bunu sən belə edərdin. Əgər belə etsədi, nə yaxşı olardı. Yəni, hər bir halda Muhammed Salasab öz xadiminə xidmətçisinə adı sözlərlə müraciət eləmirəm. Əxlaq budur, qardaşlar. Əxlaq budur ki, insan ona xidmət göstərən insan, əlin altında olan olan insan və ya da ki, zövcə zövcə barədə rivayet gələcək. Zövcə barəsində, uşaqlar, valideyn barəsində ümumi yaxşılıqlar və belə əxlaq hamısı bunlardır. Yəni əxlaq o demək deyil ki, bir dənə söyüş söyməyəsən, yox. Əxlaq gələ görəndə görəcək ki, əxlaq sözünün altında nələr dağılıb və əxlaq da eyni ilə də nələrdən üstündü. Növbəti rivayet Sabidin Cehfəmə radiyallan hesil buyurur ki, "Əhədaytu li Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm himaran vahshiyan, faradduhu əleyh. Fəlemə ra'a ki, Mən deyir, Allahın rəsulla vəhşi eşşək. Yəni, e, və, əslində, eşşək, ev eşşəyə haramdır. Amma vəhşi eşşək nəsə halıq? Yox, vəhşi qatır, atla eşşəyə qarşıdır. Vəhşi eşşək çöl eşşək, yəni zebra, bizim dilmə deydiyimiz zebradır. Əslində, çöl, vəhşi eşşəkdir. Əti də halaldır. Deyir, mən deyir, onu ovlamışdım. Muhammed s.ə.v hecdə olduğu Ərafədə, yəni ehramda olduğu Ərafədə deyir ovlamışam və Allahın Rəsuluna hədiyyə vermişəm ki, onlar da yesinlər. Vədir Allahın Rəsulu deyir qaytardı mənə. Mənim hədiyyəmi geri qaytardı. Vədir mənim üzümdən deyir üzümdə belə İncil gördüm. Yəni təsəvvür ki, ən çox istədiyin insana hədiyyə verirsən, insan sən hədiyyəni geri qaytarır. Hədiyənin rüşvət aidiyyəti yoxdur. Hədiyənin şəxsi bir şey nailiyyəti yoxdur, alçaqıq aidiyyəti yoxdur. yoxdur. Hədiyyə nədir? Hədiyyə kəsib vallə, vallə kəsib hədiyyə eləyə bilər. Dost olsa, qardaş-qardaş hədiyyə eləyə bilər. İnsan yad bir insana hədiyyə eləyə bilər. Hədiyyə qapısı böyükdür. Və təəssüf ki, ən çox istədiyin insan, xətin istədiyin insandır. Hədiyyə versən, hədiyyəni geri qaytarır. Üzün necə olar sənin? Sanki narahatsı Yəni, mənim hədiyəmi götürmədi, o cüzlü şeydir deyənə götürmədi, birdən maşın versəyədim götürəcək deyil, versəyədim götürəcək deyil, cüzüdür, nə olur? Çünki bizdə çox vaxtı şeytan nə qapılar asır bizə? Məsəl üçün başqa bir cümlə ilə deyim, bugün desək ki, məsəl üçün, əxil, fitrə zəkatıdır, 2 kilo yarım, 2 kilo makrona var, adam tapmayacaq verməyə ki, ə, Subhanallah, mənim bəyəm 2 kilo yarım o ehtiyacım var. İndi yaxşı deyək ki, 3000 mala zəkat pulu var, kiminə ehtiyacı var, nə qədə adam çıxacaq? Hamı kasıb bulayacaq. Kası elə də elə döyib. Düz dəyirəm, düz dəyirəm qardaşlar. Bax, amma kasıb elə ağzın da kasıbıdır. Ona görə hədiyənin də balacası da böyük də olmur. Yəni kimsə əgər öyləşirdə böyük hədiyyələr götürməyə, belə ki balaca hədiyyələr götürməyin, sıxışdırmayaca özünə. Niyə görə? Çünki əsində onu hədiyyə kimə qəbul edərmi? Onu rüşvət kim qəbul edir? Bizim bəzi məmurlar kimi. Hədi biz rüşvət, o, biz ancaq hədiyyələ məşğuluq. İndi ona görə sahabi Salmun Cəmmə radiyallahu cəhəmə radiyallahu cəhəmə deyir ki, hədiyyəmi geri qaytardı və mənim üzümdəkini gördü. Və dedi ki, biz sənə bunu Başqa bir şey üçün geri qaytarmadım. Biz deyir, ehramdayıq. Yəni, biz haramdayıq. Yəni, horum nədir? Yəni, həc ərəfəsindəyik, ehramdayıq, həcdəyik. Və həc adama da onun üçün oğlanan heyvandan yemək nədir? Haramdır. Və niyə görə Allah rəsul dedi? Çünki Allahın rəsul gözəl axlaq sahibidir. O, öz din qardaşının köksünü bu cür ala bilərdi. Eyni zamanda buradan başqa bir şey də fayda çıxır. Allahın rasulu insanların razını qalmaqda haram eləməzdir. Başa küçü fayda nədir qardaşlar? Bir var ki, insan e, bir qardaşın xətiri qalmasın. Misal üçün, qardaşı sikil toya çağırır. Və ya da muskili getmək olmaz. Olmaz bir mənalı. Amma qardaşlardan kimsə gedir. Yəni, dəxəyə, bəs haram məzəqə. Mən deyək, qardaşın xətirinə deyim. Cahilin yekəsidir o sözü deyəm. Niyə görə? Çünki o insan, həmən din qardaşının razılığını azad-qazanmağa yaxşıdır, yaxşı qəbul edir, amma Allahın hədləri nəyiniyir? Pozur. Əxlaqlı deyil. O, Allahın əxlaqlı deyil. Özün əgər insanların əxlaqlı sayırsa, bu əməlinə görə, əxlaqdan deyil qardaşın qəbətinə cavab verməmək. Amma Allahın öz əranında əxlaqsızlıq elədir. Çünki biz dedik yaxı, Allah ilə əxlaqlı olmaq nə deməkdir? Allahın əmir və qadamına rəyiyyət eləmək. Və Allahın rəsuluna baxmayaraq ki, ihramdaydılar, hədiyəni geri qaytardı və qardaşının köksünü ötürdüyü dünyanın üzündən naralsını gördü və ona hədiyəni geri qaytarmaq səbəbini bildirdi. İncil, amma Allahın də pozmadı. Ona görə Şəxsəmi rəhmə Allah və Hədlisən ki, insanların razı qalmadan ötəri, Dinlə oyun oynama olmaz. Dinlə hissiyəseləmək olmaz. Dini məsxərəyə qoymaq olmaz. Dinlə zarafatlaşmaq olmaz. Yəni Allahın dinini sağa sola sənin kimi yönəldə bilmərsən. Din bir dənədir. Yol bir dərədir. Sən çalış insanlara görə, insanlara görə onlarla müəmmələn Allahın qoyduğu şəriətdən çıxma. Allah Resulü ehramdaydı, idi, hədiyəsini qaytardı. Gözəl axlaqdan idi ki, hədiyəsini geri qaytarmağın nə səbəbin ona bildirsin və bildirdi də. Növbədə hədis Nəvas ibn Saman radillanəhü cətdi, bürük ki: Səəltu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və el-is, fə qāl: xuluq və el-is məhaka fi nəfsik və karihən yaqilə əleyhi nəs. Rəvəl Müslim. 4-cü hədisdə O vasitənin saman rədiyəllahu əsrədir. Buyurur ki: Mən Allahın Rəsulundan soruşsun. Ey Allahın Rəsulu, yaxşılıq nədir, pis nədir? Yaxşı əməl nədir, yaxşı nədir, pis nədir? Əlbir yaxşılıqdır. Əlbir yaxşılıqdır, ismində günahdır. Dedi ki: Əlbir husnul xuluq. Dedi yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Bütün əməllərin, əməllərin ümumi ən gözəl an sayılır, gözəl xil sayılır. Gözəl əxlaq qardaşlar, həqiqətən hey də yaxşılığın elə özüdür. Yaxşılıq burada Allahın Rəsulu həmen Saman radiyallahu anhu-ya Sam bildirmək istiyi ki, yəni sən bil dédiğin, düşündün yaxşılıq o demək deyilsə, dinar olsun, apar ver. Çünki bu gün deyəndə, qardaşlar, yaxşılıq eləmək lazımdır. Beynimizdə nə keçir? Hədiyə verək, sədəqə verək, sonra savab iş görək və yaxud da ki, hədzə gedək, ümrəyə gedək. Yax, o çəkilir. Yax. Onu da siləsin. Çəkmək yox. Deməli, e Səman, eee, nəvəsimin Səman radiyallahu ya bildirmək istədi ki, yəni yaxşılıq yaxşılıq deyiləndə təkcə nəzərdə tutulmur ki, hökmən pul olmalıdır parsə dəqə ver. Və ya da ki, ayaqla ged xəstə ziyalət elə. Və ya bir kəsbu doyuzdur. Yəni bunlar olmur deyirlər qardaşlar. Məgər hər adamın hər adama hədiyyə vermək gücü çatır? Hər adamın hədzi yetməyə gücü çatır, o da yox. Hər adamın ümrəyə yetməyə gücü çatır, yox. Hər adamın iftar kasıb yetməyə gücü çatır, yox. Amma hər adamın gözəl axlaq olmağına gücü çatır, çatır. Ona görə Allahın da rəsulu o sahabənin başa düşdüyünü başa düşür o nəyi başa düşmək istəyir və yaxud nəyi başa düşməmişdir. Onu o tərəfdən başa çalışır ki, Bir, yaxşılıq, gözəl əxlaqdır. Yəni, ola bil olmaz, səndə olmasın, elə bazar məyəsən eləməyi. Amma gözəl əxlaq insanda olmalıdır. O, gözəl əxlaq pulla deyil. Gəttin bazara, o verdin, əxlaq aldın, əxlaq yox. Əxlaqlı olmaq, elə pulsuz da olur. Ondan sonra, əxlaqlı olmaq, Quran və sünnənin əmir və qalarına rəyyət eləməklə olur. Allah ilə, qullarla arasında Aqq, ah, ədalət, yalancılıq eləməmək ilə olur və dedi ki, yaxşılıq gözəl əxlaqdır vədir günah isə məhəkə fî nəfsikə və qərihtən yəddəli əleyhin Pislik isə ki, sənin qəlbindən keçir və qorxursan ki, onu üzəri çıxsa, izhar olsa, insanlar səndən iqrah edəcək, xoşlanmayacaq, günah da odur. Bu ayıddır möminlərə. Mömin üçündür bu. Ki, gözəl axlaq, bir də qəlbindən keçən pisliklər. Çünki, qardaşlar, zahirdə olan pisliklər amı bilir. Oğurluq, pisli yaxşıdır. Pis, zina, pis, yalansılıq, böhtan, iftira, yalan, bunlar pisli yaxşıdır. Bunu amı bilir. Amma, bu özəllik üçün, mömin üçündür ki, Qəlbində bəzi şeylər keçirdir, bəzi günahlar keçirir. Qəlbi ona bildirir ki, bu günahdır və onun izhar olunmasından çəkinir ki, izhar olsa insanla ne inəyəcək? Bundan iqrah eləyəcəklər, bu əməldən çəkinir. Bu müəmin üçündür qardaşlar. Ancaq fasiklər, zalimlər, münafiqlər üçün, kafirlər üçün bunlar, bunlar heç bir günah, qəlbində olan günah salimdir onun üçün. Çünki onun qəlbində var, hamısı bədən üzvlərində göstərir. Bir günahı eləməkdən çəkinmirlər, açıq açıq günahlar nə izhar İzhar Onlar üçün qəlbdə gizli qalan heç nə yoxdur. Qəlbində var, dərhal açıb, deyir, tökür, veliq və s. Ona görə, mümin üçündür. Bu, hədisdə keçən bu fayda mümin üçündür ki, insanın qəlbindən, məsəl üçün, bugünkü də bəcə günah növləri var. Misal üçün, Qəliyandır, bəz-bəz müasir şeylər var ki, siqarətin ölözüdür, deyil ki, yox, bu niyə günahdır, günah deyil, günah deyil, veri oğlunu da çəksin, veri zövcən də çəksin, veri nəni ön də çəksin, xalon da çəksin, düzdür düzdür qardaş, günah deyil, nə problem var, qəliyən problem deyil, eyib deyil, haram deyil, zövcən, qaynanın, baldızın, xalan, bibin, anı, onatan, kuru da əliyan çəksin, nə problem var ki, axı bilirsən, axı pislikdir, Bizə pis, pislə qardaşlar. Yaxşıdır, bizə yaxşıdır. Yaxşılığı nə tər edirlər? Qababı gizlin yer yeyirsən? Yox, tortu gizlin yeyir. Harda yer? El obanın içində ailəsin, uşaqları, hətta ailə başçıları var ki, qıraq yerdə dil ləzzətli yemək boyun, boğazına keçməkdə uşaqları yeməyənə qədər. Bax, elə valideynlər də var. Yemir, imtina edir, uşağım yeməyəcək, falan besməşəməş. Amma görsən, tapanda da ailə özünü yığır ki, anası, atası, bacısı, qardaşı, oğlu, qızı, anası və, və s. bir sevinci hawon, əgiq olanda çağırıb bütün qonşu qarabanı, qaylılar, haram deyil, bizdə deyil, problem deyil, çağırıb bütün əhilləri, bacı qardaşlar, nə bilim, e, xalon, bibin, bir, bir ətrafalı oturun, dəyləni çəkin. Sən üstün al ver ona, o olsun ver sənə, uşaq, onquzun, yoldaşın, eləməyəcənsən axı. Qəsrə subhan Allah Sezərilər. Əgilisanıqı günahdır. Bəs niyə görə o gəlib gizləncə o çayxananın da içində 4 kvadrat yerdə olan çəkisən onu? Hətta orada zəncirsin görməsin. Niyə görə bu hədisə görə? Əl-isumu haka fi nafsika o sənin qəlbindədir. Bilirsən bu pislikdir və onun izhar olmasından qorxursan ki, insanlar səni nə edirlər? Deyilər Subhan Allah, falan tələ yaba qəlyan çəkir. Falan qardaşa bax siqaret çəkir. Niyə görə bilirsən, ki, bu günahdır? Və bu da müminlər üçün əxilər. Və burada da Allahın Resulü yenə də əsas qurlulalı şey gözəl əxiləqdir. Yəni bizim mövzumuzda olan məsələ gözəl əxiləqdir ki, əl birru hüsun, xuluq. Dedik, yəni, yaxşılıq nədir? Gözəl, yəni əxiləqdir. Necə Allah subhanıza hala o fasiklərin elədikləri əməllər bayda Allah ki, Əfə mən zuyun ələ su əməlihi fərəv həsənə. O fasıqlər açı-açı günahlar işlədərlər. Allah talab olur ki, hansı ki, onun halı odur ki, onun elədiyi o pis əməlləri şeytan olsun nəyəyir? Gözəlləşdirir və o da onu yaxşı görür. O fasıqlər bu cür qurşanırlar qardaşlar. Zina eləyir. Zina nə səbəbdən Şeytan onu gözəlləşdirir. Deyir, bu nəyə pisdir ki, özü də istəyir, zinə eləmək istəyir, sən də pulu versən, halallıqla isən, onu mağlama üçünə gözdəkimsən ki, pulunu versən, halallıqla zinə edirsən, pulunu versən, halallıqla zinə edirsən, pulunu versən, oğlanmamışam ki, deyir. işləmişəm, qazalmışam, eləmişəm, hə, quma, deyir, mən heç üçün pulu qumar oynamıram ki, deyir, halal pulunu işləmişəm, mənəcə görmüşəm, qumar oynayıram, deyir, şeytən buna nəyə indirəm mənə əmərləri Nizalatada bu odur kimi, Əfə mən züynə ləhu su və rəfərəv həsənən. O kəs ki, əməllə, pis əməllər ona gözəlləşdirir və onu neyiniyir? Yaxşılıqdan görür. Yaxşılıqdan görür. Bu da hey-həqi asif-fasif insanların qurşandıqları əməllərdir. Növbədə ədiz Abdullah bin Amrı bin Asr buyurur ki, ləm yəkun Rasulullah s.a.v. fəhişən və ləm mütəfəhişən. Vatanə yol in min khiyarikum ehsanukum khuluqan. Muttafaqun alayh. Abdullah ibn Amr ibn Nas radiyallahu anhu buyurur ki Dir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əməlində danışığında foj sözlərdən istifadə etmirdi. Nə əxlaq tərəfindən, nə E, danışıq baxımından, nə insanlarla davranış baxımından fahiş əməllərdən uzaq etdir. Yəni fahiş əməlləri nədir qardaşlar? Pis, xoşa gəl, föhş sözündədir. Düzündür, Bizdə, bizim dildə e, fahiş bir dənə qadına deyirlər, yəni cəzliyib bozunusuna görə. Amma əslində föhş, fahiş əməl hər bir pis əməllər sahilir. Zina da orada daxildir, oğulluq da, Yalan da, iftira da, böhtan da, qeybətlə, nəmamlıq da, yəni malını qəsb eləmək də, yəni nə ki, pisliyəməklər var, hamısı fahiş sözün altındadır. Fahiş sözünə yəni aiddir. Yəni, eyni zamanda da fahiş və mutəfahişin mənası o ki, biri var insanın, e, təbiətən elə e, fahiş insan yəni pis əxlaqlı, pis davranış insandır bir də var insan mutəfahişdir, yəni sonradan qazandığı pis əməllərdir. Yəni, yaxşı insan idi, sonra pislərə oturdu, neynədir? Pis əməlləri özünə cəlb elədi. Birincindən fəhiş deyirlər, ikincindən mütəfəhiş deyirlər. Və deyil, Abla bin Amr bin Asr. deyil ki, sallallahu aleyhi ve selləm heç birindən deyildi. Nə o, təbiyyətlə elə idi, nədə ki, sonradan qazanlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm təbiyyədən əxlaqlı idi və insanların əxlaqlı davandı və pis və münkar işlərdən də uzaq idi. Eyni zamanda deyirdi ki, Muhamməd s.ə.v buyuruyor ki, ''İnnə min xiyarikum həhsanikum xulüqan'' Sizin ən xeyirləriniz kimdir? Ən gözəl əxlaq sahabidir. Demədik, gecələr namaz qılan, günlüzlər oruç tutan, demədik, çoxlu sədəqələr verən. Bəli, gecələr namaz qılan, günlüzlər oruç tutan, sədəqələr verən, bəli, eyni öbür insanın əxlaqları initsə, o insan bu əməllərin görə obisindən müslüm salir. Amma bir də var ki, əgər insanın o, o hədstə inşallah qeyd ediləcəyik, bir insan əgər bu yaxşıqları varsa, gözəl axlağı yoxdursa, gözəl axlağı olan insan bunlara bərabərdir. Ona görə Allah rəsullu dedi ki, sizin ənxı deyirdi ki, yəni daimən e, və qəyənə yəqül o deməkdir ki, davamlı olaraq Allah rəsullu qeyd edirdi, insanları xatırladırdı ki, Sizin ən xeyliniz gözəl əxlaqı olandır. Yəni, həqiqətən də, qardaşlar, ola bilər bir qardaş kəsib olsun. Bir qardaş varlı olsun. Varlı olan insan, varlı olan insan, ola bilər əxlaqsız olsun. İnsanları yaxşıq elir, amma əxlaqsızdır. Çobud, başa vuran, danışında söhük-söyən, təkəbüllü eləyən, kəsibləri özünü öyən eləyən. Amma yaxşılığı da elə, pulunu da verir, Allah üçün verir. Bir də var, insan gözəl əxlaq sahibidir. Baş aşağı, şirindi, xoş sözü, insanlar üçün hansı daha yaxşıdır? Gözəl əxlaq. Çünki o, var dövlətini verən insan var haa. Onun pis əməllərə kim göz yumacaq? Kəsrlar. Çünki kəsr bəlkə beynindən, alınan kesər ki, Mən ona əxlaqsız olduğunu desəm, o mənə gələn yardım eləməyəcək. Susacaq ona görə. Amma digər insanlar onu əxlaqsızlığın deyəcəklər deməyəcəklər. Deyəcəklər. Bu, o qədər yaxşıqların, müqamil insanların gözün qabağında əxlaqsız kimi, savabı az insan kimi göstənəcək. Amma bu kəsib insan isə kəsib insan. Əxlaqlı insan. Həm o sədəqə verilənlər üçün, həm qeyirlər üçün ən güzəl insan olacaq. Əxlaqına görə, həyasına görə, səbrinə görə, təmkininə görə, mülaminçinə görə, sadə löhününə görə, həmşədə üstün olacaqdır. Ona görə, lazım deyil bir cahil biri artıq sözləyən kimi, ə çəqqal, vuraram, yoltaram dağıdaram, bu əxlaqdan deyil. O cahildir. Allah tələq qoran kəminə buyurur, və idə xəyətə bəq olun, cahilinə qalus halını vəzif eləyən, sifətlərin zikirini elə deyir ki, cahillər onlara hitab eləyəndə onlara nə deyərlər? Qalu sələmə Yəni salamatçılıq, yəni xoş söz deyib keçərlər. Onun mislini deməzlər ona. Söyüşlə-söyüşlə, əxlaqsızlə-əxlaqsızlə cavab verməzlər. Qalu sələmə Bu, müminin sifətdir qardaşlar. Yəni, pisə yaxşılıqla müqabil eləmək. Pisə pisli ilə yox. Və Muhammed s. a. daimən xatırlad Sizin ən xeyliniz gözəl əxlaqlı oğlanınızdır. Və daimən deyir, hədsin ləfsi göstərir ki, Muhammed s.ə.v. bunu xatırlayır müminlərə. Və kənə yəqul, innə minxiyarikum ahsanikum xuluban. Sizin ən xeyliniz əxlaqlı oğlanınızdır və hədsi də Buxar Müslüm rəvayət edib. Növbədədiz Aburir r.ə.v. buyuruyor ki, su ilə Rasulullah s.ə.v ən an ən ən çoxma daxil edir Allah və husn xuluq rasul an ən çoxma daxil edir insanlar nərə fə qald əlfə məl fərç aburi rəcəlan o bildiyimiz kimi mühamməd sallallə ilə 4 yəni xeybərin fəttində ihdayətə gəlib və İslamın əvvəlki adı Abdülşəms olub, yəni günəşin qulu və sonra e, Muhamməz Azəm onun adı nə Abdurrahman. Abdurrahman. Ancaq onun, o meçikdə qalan e, əhildən idi, yəni suffə idi. Yəni, daimən vaxtını, gününü elmə həst edirdi, Allahın Rəsulunun kalımlarını eşilib əzbərləməyə həst edirdi və bugün yağışlı günlərin birində Yaxışın altında bir balaca bir pişik pişi balas sapır və köynəyinin e, burasında saxlayır. Yəni, köynəyə qolu bura kimi olur və burasında saxlayır. Və onu da sahabilər görürlər, o, Muhammed Hasan bilir, ondan sonra onun kunyəsi Abu Reyrə qalır. Yəni, balaca pişikin atası, mənası o deməkdir, Abu Reyrə. Hı -hı. Amma Abu Reyrə dörd il sahabəli ilə mənə baxmayaraq, demək olar ki, mütləqən olaraq, Bütün sahabələdən ən çox hədis rəvayət eləyən sahabı olur. Yəni, 7 dənə ən çox hədis rəvayət eləyən sahabı var. Onların üzərində e, böyüləri kimdir? Aburəl radiyalanıdır. Aburəl radiyalanıdır. Aburəl radiyalanıq rəvayət eləyir ki, Allahın rəsulundan soruşdurlar. Allahın rəsulundan soruşdurlar ki, Ya Rasulallah, insanları ən çox cənnətə daxil eləyən əməl hansıdır? Dedi ki, Təqvallah və husun xulub. Allahın takvası və bir də nə? gözəl axlaq. Takva nədir? Takva vüqayə sözündən, qorunmaq sözündəndir. Yəni insan güneşli havada başına günəş dəyməsin deyə nədəsə istifadə eləyir, eləyir. Soyuq havada bədənini qormaq üçün nədən istilik edən e, qoruyur, qoruma istifadə eləyir, eləyir. Dikanlı yollarda ayağını dikanlardan qormaq üçün nədən istifadə eləyir? çəküşü və gələcəklərdən. Bax bu takva deməkdir. Yəni bu qeyd insan özünü qoruyur. Və şəriətdəcə takva sözünün də mənası odur ki, insan Allah Subhanahu alanın cəhənnəmin əzabından qorunmaqdan ötəri Allahın əmr elə qayda əmrlədiyi yerinə yetirməli və qadağanlardan iynəməli. Çəkimə takva deməkdir. Yəni insanları ən çox cənnətə daxil edən Allah Subhanahu Allahın əmrlərini yerinə yetirmək Baya qadan olan eynəməkdir, çəkilməkdir və bu da nədir qardaşlar? Əməldir, deməkdir ki, əməlsiz cənnətə getmək də nədir? Mümkün deyil əməlsiz də cənnətə getmək mümkün deyil Düzün müəyyən hallar var, müəyyən istisnalar var, amma ki onun dövzünün təfsilatları, açıqlamaları var Amma ümumiyyətə bu hədsi götürəndə cənnətə insanın daxil olmasına səvab olan əməllər, əsas nədir? Əməldir, əsas əməldir. İkincisi, Allah'ın rəsul buyurdu ki, xusun xülub, yəni gözəl əxlaq. Yəni, gözəl əxlaq özü də təqvadandır, özü də əməldir. Amma yenə deyirəm, qardaşlar, alimlərin açıqladığı məsələ odur ki, burada Allahın rəsulu, Allahın rəsulu, yəni bildirmək istəyir ki, insanlar ola bilər ki, müəyyən hallarda, müəyyən əməlləri eləməyə gücləri çatmasın, maliyyələri çatmasın, pulu parası olmasın. Amma gözəl axlağın özü də həmən əməllərə dədir, qardaşlar, bərabərdir. Gözəl axlaq bu baxımdan həmən əməllərə də bərabərdir. Və ikinci dedilər ki, ya Resulallah, bəs insanları cəhənnəmin oduna salan ən çox nədir? Dedi, dil bir dənə Ağız bir də övrət yeri. Halbuki bunların hələsindən istenən ələləm də bir də bir dili var, bir də övrət yeri var. Və Allahın Rasulü qələyib ki, kim onları qorunmasına e, zəmanıq verirəm? Verir, Cənnət. Ona görə Muazı bən Cebel r.ədəliyə allahın bir gün Muhammed sələləm günahlar hakkında danışır, baxırda bildir ki, ya Muaz, bunların hamısını əbəz edəcək, yəni insanları oda salacaq, əbəz edəcək əməllərdən bir də insanın dilidir. Onda Muaz-ıbəncə vədə ki, ya dilimizin danışdığına mə görəməyiz cavab verəcək Allah'a? Dədi, ya Muaz, məqəl insanları qıyamət günü üzü üstlə, oda sürükləyən onların dillərinin qazandıqları olmayacaq mı? Həyətənə qardaşlar, dil bir dənə dövrətlə də bir dənədir. Ancaq onların tövrətdikləri fəsad nə qədərdir? Nə qədər istəsən? Zina və zina kimi? Zina, ondan sonra lüt qövmün əməlləri, ondan sonra digər-digər-digər əməllər, dilin tövrətdikləri qardaşlar, dil. İnsan 15 dəqiqə səsini özündən xəbəri olmasın, e, sanki ludurmuş kimi eləsin və ya da gün ərzində elə bir e, səs yazan qoysun ki, Ağzından çıxan hər bir sözün yazsın, 24 saat, 24 saat çoxdur bir 5 saatını ya bazara gedəndə, ya yolda, ya qardaşlar oturanda duranda, sonra o 5 saat yazıqlarını qulağsın və onları dəftərə kötürsün, görsün neçə dəftər edir və görsün o neçə dəftərdən neçə faizi günahlarında qeybət, nəmmamlıq, böhtan, iftira, ani handı isteyzələr, Yüngül istehizalar var, bəlkə insanı dinlən insan insanın xəbəri olmaz. Qardaşına böyükdən iftiraflar xəbəri olmaz. Bütün bunlar hamısınadır, qardaşlar, dilin qazandıqlarıdır. Dilin qazandıqlarıdır ki, biz çox vaxtı bundan qafil oluruq. Eyni zamanda qardaşlar, övrətir. Həlbəttə ki, insanın zinaya sürüküləyən, harama sürüküləyən, onun e, övrətinin ucubatından övrətirir ortaya çıxan şəhvətlərdir. Halbuki, insan e, Muhamməd s.ə.v bunların yollarını göstərib, onların qabağını almağı göstərib, dilin də qabağını almağı göstərib, necəhətisə görür ki, ləyəzəl qo lisan qarat buqa minə lisan, minə zikr illə. Ləyəzəl lisan qarat buqa min zikr illə. Deyir, e, dilin Allahın zikrininə nə olsun, Daimən istansın. Həmən qalə Rasul Sələm. Dilin Allahın zikrindən daimən nə olsun? İstəq olsun. Nə qədər dilin zikr eləcəksə, o daha yaxşıdır. Yəni, o demək ki, artıq şeylər danışmıyasən. Artıq iftiralar, böhtalar eləməyəsən. Baxın, görün, gün ərzində insanın dilinin məşğul olan vaxtı yoxdur. Əgər kimsə sünnə ilə gedirsən, Duraq səhər durmağından. Səhər durağından sonra namaz var. Şükür namazı. Oxuyur? Oxuyur. Namazın zikirlər var? Var. Gün çıxana kim? Zikirlər var. Quran qırayıtı var. Ondan sonra e, gün çıxandan sonra namaz qılmaq var? Var. Ondan sonra insan. Mütləqən zikirlər eyləyə bilər? Eyləyə bilər gün zikrləri, başqa zikrlər, gün ərzində ondan zikrlər var. İstighfar, Lailaha illallah, <gülüş> Lailaha uhu la shareeka lehu, ulmulku lehu, ulhamdu lehu, kullu shay'in gadir. Subhanallahi hamdulillah, la ilaha illa hu, la havla wala Bütün bunlar gün ərzində edilə bilər. Sonra duha namazı var, sonra zöhr namazı, sonra əsr, sonra məğrib, sonra işa. Yəni əslində insan gününü zikr ilə ibadət onun qeybət eləməyinə eyhtiyac omu? Qeybət ibadətdən təzid olunanda. Kimsə təmbəli eləyir Quranı oxumağa, nəyə deyir? Qeybət eləyir. Hətta Ramazanın özündə belə. Kimsə təmbəli eləyir zikir eləməyə, qeybət eləyir. Niyə görə? Çünki əgər onun dili Allahın zikirin ibadəti ilə islanmırsa, nə ilə islanıq? Qeybətləyir. Ləmmamlıların iftirayını. Ona görə Allahın rəsulu buyurur ki, Əl-fəmu vəl-fərəc. Ağız və bir də yəni övrət. Çünki onların törətdiyi fəsad çoxdur. Və Allah, e, Allahın Rəsulu da onların qabağını alanda maniyələr də bizə, səbəblər də bizə göstərib. Dediyimiz kimi, dili zikirlər, ibadətlər, Quran qırayəti. Allahı daimən zikir elə. Və boş vaxtıq olmaz kəndə qeybət eləməyəsən. Və yaxud ki, e, zinan elə özü. Allahın Rəsulu evlənmək əmr eləyib. Yaman şərək şəbəb, mən istatam yukum fə e, fəliyyətəcək olacaq. Ey cavanlar, sizdən kimi evlənmək bacarsın, neynəsin? Evlənsin. Və ya da kimi evlənmək oruç tutsun, sünnet orucun tutsun. Və yaxud da ki, kimsə əgər qırağı evdən çıxanda, necəlçisə gəldiyi kimi, hər hansısa bir naməhrəm qadından bir görünməməli yer gördüsə, hansı ki onun E, e, şəhvətinə cəlb edirsə Allahın Rasulunu əmr elədi edir sizdən biriniz qıraq qadından bir şey gördü geçin yoldaşına inəsin yaxınlıq eləsin sünnədə onda olan kimdə də var onun yoldaşında da var yəni sünnədə hədislərdə hər iki problemdən çıxış yolu var qardaşlar sadəcə düzgün təhlil eləməyə lazımdır düzgün anlamaq və düzgün yerinə getirməyə çalışmaq lazımdır. Növbədədir, Sənəd Aburiyyə radiyalan hədsədir, buyurur ki, Allahın rəsulu buyurur ki, Əkməlil müminin imanən əhsənum xulqan və xiyarikum xiyarikum linisəihim Allahın rəsulu buyurur ki, Ən kamil imanlı müminlər gözəl axılaq sahiblərdilər. Deməli, qardaşlar, hədsin bu ləf sonra dağlıq eləyir ki, deməli, gözəl əxlaqı olmayan kamil iman dərəcəni sata bilməz. Gözəl əxlaqı olmayan insan kamil, mömin dərəcəni iman dərəcəni sata bilməz. Hətta mən kamil möminəm deyib belə, əxlaqsızlıq eləyirsə dediyində yalansıdır. Çünki Allahın Rəsulları buyuruyor ki, Əqməl-i İmənin Əhsən-i Mxulqan imanda ən kamil olanı gözəl axlaqı olandır. İnsan necə gözəl axlaq imanı kamil ola bilər ki? Necə iddia edir bunu? Necə imanı kamil ola bilər ki? Qardaşın azı danışır, köbut danışır, yalancıdır, iftira atır, böhtən atır. İnsanlar onun azı dilindən uzaqlaşırlar. Ağzından söyüş-söyəndi, iftira atandı, faiş-faiş sözlər danışan. Gözəl, kamil-məmin ola bilər o qardaşlar. Ola bilər imanı olsun. Çünki imanın dindən çıxaran və dində qalan dərəcələri var. Dindən çıxaran həddi var və dində qalan həddi var. Ola o dində qalan həddində olsun, bir sesin demir ki ona. Amma kamil iman dərəcəli iddia edə bilməz. Niyə görə? Çünki o halda Allahın, Rəsulunun hədsinə müxalif çıxır. Allahın rəsulu buyurub ki, kamil mömin imanı olan insanlar kimlərdir? Gözəl axlaqı olanlardılar. Və bu tür əməlləri olmayan insana qıraqdan deyə bilərsə, sən kamil mömin deyilsən. Haqqın da var demək, çünki Allahın rəsulu buyurub. Və sonra Allahın rəsulu buyurub ki, və sizin ən xeyirliniz öz zövzələrinə, qadınlarına qarşı olan Qadınlarına qarşı olan əxlaqlısı ən xeyirlisidir. Yəni, ən xeyirli insan öz qadın və biri vədə gəfirli əhli. Xeyrikum, xeyarkum, xeyarkum li əhli. Sinən xeyirliniz öz əhəli üçün xeyirli olandır. Əhəl də bu da nəzə tutulur? İlk növbədə zövcə, arvadı, uşağı, ana, ata, bacı, qadən yəni, öz e, e, qohumları, ya, yaxınları. Və bu həbsiz gəlib ki, xeyarkum, xeyarkum li nisəyim. Sinən xeyirliniz öz qadınlarına qarşı olan Yəni, qadına da burada anası da, zövcəsi də, xalası da, bibisi də, batsı da, qızı da, bunlar nəzər tutulur. Niyə görə? Çünki o cür, o məhlukatların kişi tərəfindən daha çox qayıqıya ihtiyacları var, qardaşlar. Və bugünkü gündə, qardaşlar, unutmayın ki, bugünkü gündə cahil insanların öz əllərini atıb, yəni qadınlardan söhbət gedir, öz əllərini atıb başqa kişilərə qoşub getməkələrinin səbəbi də məz, öz əllərindən gözəl əxilat görməmələdir qardaşlar, unutmayın bunu qardaşlar. Baxırsan, həmən insanlar qıraq üçün yaxşıdırlar, üç dənə, dörd dənə iş yoldaşını aparsın, yedinizin üçünini hesab verirsin onun üçün. Gündə kebab, lülək, şot, mod, oradan gəzmək, sən aram filancaz bomba oğlan, bütün günü restoranda bütün gün onu bunu yedizdirir. Amma evə gəlsən, gözəl ki, ailəsinin xırda bir ehtiyazı, əh, beyizdirmiş səməni nə qıda alayısa almıyıb ha, beyizdirmiş səməni nə qıda alalar da, bəs süründə başımı götürüb qaçsamı ki, əxlaq sahibidir bu insan. Yox, ona görə ən kamil, ən xeyirli insan, öz, öz ə, ailəsi üçün olan xeyr-qaq insandır. Bunun da bəli qardaşlardan da bu aniləsi var ki, görürsən ki, qardaşların arasında imanla, təqvandan, səbirlə, əl subhanallah, bu cür kəlmələr, gözəl əxlaq, səbir, təvazəkarlıq nümayiş elətdirir. Qraldan baxın, deyək, bu maşallah, əxlinin imanı, maşallah, deyək, əxlağı gözəl, təvazəkarlıq. Amma evindən xəbər alırsan ki, evində əxlaqçısın biri, söhüşün qiyməti yoxdur. Əl qaldırmağı hədsiz dərəcədə. Bir iş şey olaq ki, aton görba gör olsun, anon görba gör olsun, sənin nəsulün belə olsun, sən belə olasan, səni mənə verən belə olsun, uşaqların kəlləvə dəyilsin, nə biləm, yıqışlıdır, pişirir, yemək başıva dəyilsin, yıqışının evi başıva olsun, deyil də, deyil mi də, qardaşlar? Amma həmən qardaş, küçərdə qardaşların içində iman əhlidir. O xeyli xaq insan deyil, xeyli insan deyil. Xeyli insan, Allahın Rəsulü dediyi kimi, öz ə Öz ailəsində olan xeyli, xeyr xaqlı o qardaşlar. Ən birincdə öz əhlinin qeydinə qalsın, öz əhlinin ehtiyazını ödəsin, öz əhlinin hüzurunda diyansın Ona görə Allahın Rəsuluna Ayşə Rədələn soruşanda, Allahın ə, Rəsulü haqqı da dedi ki, kənə yakumu bi mihnəti əhlihi dedi öz əhlinin işində olardı, əhlinin işində yardımcıq eləyərdi. Nəyiniyərdi? Alumlar deyir ki, yeri gələndə ailəsi üçün qoyunda sağırdı, özü paltarın da yurdu, evin təmizlənməyində kömək eləyirdi, ev işlərində ona yardımcıq eləyirdi. Baxın, görür, ailə budur qardaşlar. Həqi müəmin kişi bu cürdür. Amma bizim üçün isə İşlədi, işləmək fərq yoxdur, ev isə hükümə arvad eləməlidir. Qabı da o yumaldı, paltar da o yumaldı. Buradan bura masqisini götürmək istəyir, arvad, arvad, arvad e, neçə bitirir, məsələ, abola nədir, A, kişi nədir, bir də o masqi mənə verir də. Var yoxsa yoxdur qardaşlar, var, belə kişilər də var ki, 2 metrdən nasqını götürmür, 2 metrdən çay süzmür, 2 metrdən yemək çəkmür, 2 metrdən qabağına çörə qoymur, 500 metrdən arvat çağırır. Ki, arvat gəlsin, bir dən oradan 2 metrdən əlin uzatsa belə çatır ha, bir dən arvat gəlsin, qoysun qoysun ki, bu kişidir, bu eləmək olmaz. Amma bu, Rasulullahın sağlısəm bizə göstəri nümunə deyil qardaşlar. Rasulullahın sağlısəm bizə göstəri nümunə odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm öz əh Və əhlinin də işində də yarımçılıq eləyib, inək də sağıb, inə yox, keçi sağıb, e, qoyun sağıb, üçün inəkləri olmayıb. E, rivatədə keçi gəlib, qoyun gəlib və Ərəblərdə də ümumiyyətlə inək sağmaq elə də məhşur olmayıb, ya keçi olub, ya da qoyunlar olub, dəvi olub. E, deyil, keçi sağardı, qoyunun südünü sağardı, paltarın yuyardı, ev işində ona köməkli eləyərdi. Yəni bu da əlbəttə ki, insanın öz yoldaşına qarşı gözəl axlaqlı olmağını göstərir. Hansı ki, Allaha rəsulun da buyurduğu kimi, "Xeyrüküm xeyrüküm lənisahihim. Sinən xeyriliz öz ailəsinə, öz qadınlarına qarşı olan e, xeyirxahlıqdır." Yəni ən xeyirli insan öz ailəsinə qarşı olan e, xeyirxah olmasıdır. Növbədə Cəyşar rədiyallahu həccidir, buyurur ki, "İnəl mümin" lə yədrik bi husn xuluquhi darəşə s-sāmi al Allahın rəsulundan rivayet edir ki Allahın qəssulu buyurdu ki həqiqətən də mömin mömin gözəl axlaq sahibi olan mömin gecələr namaz qılan gündüzlər oruç tutanın savabını əldə edir. Yəni bir insan canı xəstədir. Oruç tuta Deməli, bacib deyil o orucu, zəifdir, işi ağırdır, gecələr yatır, sübhə durur, gecə namazına dura bilmir, amma gözəl əxlaq sahibidir. Bir insan onun əxlaqından mənfi bir söz deyə bilmir, nə ailəsi, nə kanar. Belə ki, şəxslar haqqında da buyurub ki, Allahın Rasulü dedi ki, bu cür insanlar, bu cür müminlər gecələr namaz qılan, gündüzlər oruçtanın dərəcələrin əldə edirlər qardaşlar. Deməli, insanın gecələr namaz qılması və göydüzlər oruç tutub gün ərzində əxlaqsız olması onun o əməllərinin etmib əxlaqlı olanla neydir qardaş, eyni dərəcə əldə edirlər. Bu da artıq bir daha olaraq gözəl əxlaq sahibinin hansı məqamlara satdığını bizə göstərir. Gözəl axlaq sahibi hər bir halda ən yüksək məqamdadır. Necə dedib, bir hədsə də bildirdiğimiz kimi, gözəl axlaq sahibi, bir də Allahın təqbəsi, ən çox insanları cənət daxil edən əməllərdəndir. Növbədə dədəs Əbu Uməm Əbəhlin hədsədi buyuruq ki, Ənə zəimun növbəti fi rabadil cənnəti limən taraka əlmirəə və ilkəni muhiqqan. وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازها وبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه ابو همام الباهلي رضي الله عنه الله رسولنا راويت idi ki Allahun Resulu dedi Men haqli olarak muhabese'ni terk eden insana cenneti zamin etti Yani men zaim yani zaim icdir iran Allah Resul mi Yox, qardaşlar, iddiə edirəm, yəni, ispat edirəm, arxasında diyanaram onun çatdırılmasına. Nəyə? Cənnət doneyir. Hətta haqlı olsa belə. bunun mümkün də bəzi qardaşlar mübahisə eləyəndə, əxil, gəl, çəkil, əyəxil, mən haqləmi qol çəkilsin. Yox, ev elə-bilə çəkilmək verilmir. Ev haqlı olaraq çəkilənlərə verilir, qardaşlar. Haqlı olduğu halda, Mübahisədən çəkinən, mübahisə eləməyədən çəkinənlərdən söhbət indir. Haqlı olduğu halda. Və Allahın rəsul buyuruq ki, və cənnətin ortasında ev zamanət edərəm. Kimlər ki, yalanı tərk eləsələr, hətta zarafatsa da belə olsa. Bunun üçün də bir çox insanlar var ki, zarafatiyyana yalanlar danışırlar. İnsanları güldürməkdən filandan ödürlər. Amma Allahın rəsulu buyuruyor ki, mən o insanın yalanı tərk edən insana cənnətin ortasında ev iddia edirəm, zamanət edirəm ona. Hətta zarafat olsa da belə. Yəni yalan danışmasın, hətta zarafatta da belə yalan deməsin. Çünki bizim bugünkü günümüzdə e, yalanı zarafatta ciddi şəyə qəbul eləmirik. Zarafat deyil, yalan elə yalandır. Siz zarafatta olsun, sizinlə də olsun, düzgündə olsun. Və Allahın rəsulu da yalandan çəkilən insan üçün cənnətdə ev vəd verir və eyni zamanda da e, zarıfatına olsa da belə tərk olunmasını bildirir. Və Allahın rəsli buyurur ki, O bir beytin fəaləlcənə limən həsna xulqum və cənnətin ən yuxarısı məqamında isə ev iddia edirəm, evd vədirəm, kime? Kimlər ki, gözəl axılaq sahibləridir. Baxın, görün, mübahisəni edənə ev var, yalan tərk edən ev var və cənnətin ən yuxarı məqamında ev kimlər üçündür qardaşlar? Gözəl əxlaq sahibləri üçün. Gözəl əxlaq sahibləri üçün Allahın rasulu cənnət ev, yəni və deyilir. İndi baxın, görün qardaşlar, gözəl əxlaq sahibləri hansı dərəcələrə əldə edirlər? Hansı məqamlara yetişirlər? Mücərrət gözəl əxlaqlı olmaqları onları geceler namaz kılan, gündüzler oruçlanan derecelerine kaldırır. Ve aynı zamanda da cennetin en yüksek meqamlarında ev hemen adama müeffek olur. Subhanallah. Sonuncu adet Cebir buyurur ki, اِنَّ مِنْ اَحَبُّكُمْ اِلَيْيَ اَقْرَبُكُمْ مِنِّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِرُكُمْ اَخْلَقًا وَاِنَّ اَبْغَادُ اِلَيْيَ وَاَبْعَدُكُمْ مِنِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ vəl-əl-müteşəddiqun vəl-müteşəddiqun vəl-mütefəhriqun və-mütefəyhiqun Üç nəfər Zəbir radiyalarını buyurur ki Allahın rəsulu buyurdu ki Sizin mənə ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənim məclisimə ən yaxın olanınız ən gözəl əxalq sahibi olanınızdır Kim ki qiyamət günü Allah subhata alanın, həm e, Allahın rəsulunun sevdiyi insanlardan olmaq istəyirsə və eyni zamanda ona məclisdə ən yaxın oturanlardan olmaq istəyirsə, deməli, məclis böyük məclisdir. Yaxında oturanlar da var, uzaqda oturanlar da var və Allahın rəsuluna sevimli olanlar da var və buğd olanlar da var və Allahın rəsuluna qiyamət günü ən sevimli olan insanlar Onun məclisinə ən yaxın olan insanlar, gözəl əxlaq sahibləri olanlardır. Baxın, görün qardaşlar, gözəl əxlaq sahibləri. Eyni zamanda Allah rəsul buyuruyor ki, və sizin mənə ən buğdu olanınız, yəni xoşlanmadığım, buğdu elədiyim insan, və qiyamət günü məndən ən üzə olan insan isə əsərfərun, yəni sərsərlər, və mütəşəddüqun, və mütəfəyhüqun. 3 sinif insanlardır. Sərsəllər, mutəşəddiqlər, bir də mutafəhhiqlər. Kimlərdir bunlar? Şeyx Şeymur Rəhməlla bildirir ki, sərsəllər məclis boyu boş-boş danışanlardır. Heç kimə danışmağa imkan verməzlər. Məhz başlayan, tutan ki bunlar danışırlar. Deyir, yalnız deyir burada Şeyx Şeymur Rəhməlla deyir, burada istisna nədədir? Elimdə Məclisdir, elm məclisidir, alimdir, şeyxdir, müəllimdir, danışır hamı qulaqsı, bu istisnadır. Amma adı öz məclisləridir, adı insanlardır və birinin danışıqa özünə xoş gəlir və bütün məclis buranınca özü danışır. Heç kimə danışma imkanı yer, özə boş və mənasız danışır. Bunlar deyil sər-sərlərdir. Mütəşəddiqlər isə ağız dolusu danışır və e, belə deyim, bəlaqatlı dildə danışırlar. Bəlaqəti dildə. Niyə görə insanlar bunları belə, e, uca tutsunlar deyə. Yəni, hörmət bəsləsə deyə. Yəni, sanki məzil isə, yəni mən layiqəm danışmağa. Gözəl danışıq qabiliyyətim var, gözəl bədii cümlələr qurur. Ola bilər, insanlar başa düşmür onu. Bizdən tələb olan hansı dildə danışmaqdır? İnsanların başa düşdüyü təhizdə, başa düşdüyü dildə. İnsan ola bilər ki, Azərbaycan dilidir. Hamımız eyni dildə danışırıq. Ola bilər Azərbaycanın köhnünə leksikonda olan sözlərlə istifadə eləsin və bugünkü gündə heç mi onu başa düşməsin. Bu danışı ona nə gətirir? Güya bu fasihtir, bəlaqatlidir, onlardan daha çox bilir, yəni onlar savatsızdır, bu özün sanki elimli elimli olmağını göstərir. Və ya da bugün bəzi şəhə məclislərində görürsən ki, e, güya camata muoziyyə ilə E, Bir-iki dər sözü, o ağızdan əyib deyirlər ki, ayni elə çıxardır ki, qoyunun dibindən çıxardır Və ya ki, Muhammed sığa, Allah Allah, sən bir də, yəni, belə bir ağız buruna var onlarda ilə şeylə var qardaşlar Yəni görürsən ki, bir sözdən qardaşlar özlərinin İran ləhçələrini oxşadırlar Yəni dilim var, dilimdə danış Hədçə ələl günlə denən, Quran-ı ələl günlə denən, niyə görür İran ləhçəsindən danışmalı sən ki? Niyə görürsən, başqa Niyə görə ki, o cür üslubadan isfadə edirlər ki, sanki insanlar buna bu adam dəryadır, müştəhiddir, bu adam o, o şim, xocadır, fulandır, lazımdır o qardaşlar. Allahın rasulu gözəl hədisə buyurur ki, ə, səfirimiz Əli radiyaların ləfsidir, buyurur ki, insanlarla deyib onların başa düşdüyü tərzində danışın. İstəyirsiniz müdür Allah rəsulunu təkzib eləsinlər? İnsanlarla danışan hansı dillə danışmaq lazımdır? onların başa küçücüyü dildə. Amma İran nəhzəsində danışmaq, bir gün sallallahu aleyhi və səlləm lazımdır qardaşlar. Dilin nədir? O dilində danış, insanlar başa küçücüyü dildə danış. Ağız əymək, burun əymək, nə bilim, e, 90 dərəcə pavarotdan hərifləri səlmaq lazımdır. Qardaş, Azərbaycanın azərini danışmaq çünki sənin məhzədini insanlara haqqı çatdırmaqdır. Yox, əgər sən insanlara, başa düşməyini istəmir sənsə, ondan ilə kek, tupoy, savatsız qalmaqlarını istəyirsən, nə dildə fransız qalmaqlarını problem yoxdur. Amma sən əgər insanların savadlanması, haqqa qayıtmaqların, haqqa dönmələrin, haqqı eşitmələrin, haqqı bilmələrini istəyirsən sənsə, səndən tələb olunan deyil, onların başa düşdüyü sundu qardaşlar. Burda deyil. Eyv deyil, amma ki, sən ağız dolu, bələgatı danışmaq, ərəb sözlərindən nə bilmiş isfadə eləmək ki, görəsə o üçün asar, insanlar səvazsızdır. Bax, bu cür insanlar, və hələ ikindisinin bir insandır, bu cür insanlar qiyamət günü Allahın, Rasulun vüqd elədiyi və ondan daha oturan, daha uzaq olan insanlar olacaq. Üçüncü qismi insanlar isə əl-mütəfəyhikun, İbn-Hüseyin deyir ki, onlar isə danışıqlarında insanların üzrə təkəbülü eləyənlərdirlər. Yəni, danışıqlarında özləri təkəbüllü aparmaq, özlərini övmək, yəni sanki danışıqlarında mənim haqqımdır, sizlik döyür, danışanda böyük-böyük -böy danışmaq, təkəbüllü təkəbülü aparmaq, bax bu cür insanlar, həm sərsəllər, həm çözədiyə, həm də axıncı insanlar qıyamət günü Allah s.ə.vələnin rəsulundan ən buğd elədiyi insanlar olacaq. Yəni, Allahın rəsulu o cür insanlara buğd eləyəcək və onlar da Allahın rəsulun məclisindən uzaq oturan insanlar olacaqlar. Niyə görə? Bu cür xüsusiyyətləri olduğuna görə. Çünki bunlar hamısı qardaşlar əxlaqdan kənardır. Əxlaqdan odur ki, insan danışanda məclisdə üç kəlmə dedin, Üst kəlmək, imkanıq obisi deyilsin. Çünki, umumi məzilisdir. Hamın danışmağa ehtiyacı var. Üşavirəli və yaxud da kəransa bir məzilisdir. Və yaxud da ki, danışanda insanların başa düşdüyü üslubu da danış. Şərt deyil, İngiliz, Çinə, Fransız, Fars ləhtəsində sözlər getirirəsən lazımdır. Və yaxud da ki, insanların üzərində təkəbbülü eləmək, danışanda təkəbbülü göstərmək, bunlar heç biri Allahın, Rəsulun bəyənmədiyi və eyni zamanda gözəl əxlağa zird olan əməllərdir, qardaşlar. Deməli, buradan o nəzərə gəlir ki, gözəl əxlaq sahibi, gözəl əxlaqın nümunələrindən biridir odur ki, insan danışanda da mülayim olmalıdır, danışanda da başqalarını imkan verməli danışmağa və özünü çəkməli deyil və təkəbülli danışmalı deyil və insanların başına düşdüyü dildə danışmalıdır. Və bütün bunlar hamısı, qardaşlar, -im, İmam-ı Nəvəvə Rəhmə Allah'ın topladığı gözəl əxlaq bölməsində olan rivayətlərdir və biz də Allah s.ə.qə, dua edirik ki, Allah s.ə.qə, bizi bu Ramazan günlərində və bundan sonra da əxlaqımızı gözəl olan insanlardan öləsin, bizim dilimizi, bizim gözümüzü, qulağımızı, bədən üzvlərimizi günahlardan qorusun, bizi Muhammed s.ə.vənin hoğuzundan içən qullarını öləsin, Kiyamət günü Allahın Rasuluna ən sevim insanlar və ən yaxın məclisi otan insanlardan eləsin. Allah s.ə. bizim xalqımıza, obamıza, camatımıza, valideynimizə, anamıza, atamıza, bazımıza, qardaşımıza, xalalarımıza, bibilərimizə, zövcələrimizə, uşaqlarımıza, böyüklərimizə, qonşularımıza hidayət eləsin. Allah s.ə. bizə xeyli rəhbərlər nəsb eləsin. Haqqla, ədalətlə, hökm verən hakimlər, sultanlar müvəffəq eləsin, onları haqq üzərində sabit eləsin. Allah sonra bizim zamata, bizim topluma şər, bidət, fəsad gətirmək istəyirlərin öz üzərdə eləsin. Allah müsəlman ümmətin üzərindən bəlaları, fitnələri götürsün. Müsəlman ümmətinin izzətini, qüvvətini özünə dəyitarsın. Allah müsəlman bizim və digər müsəlman dövlətlərini xatadan, baladan qorusun, xəstələrimizə şəfaf etsin. Allah subantala borcu olan qardaşların borcuların əda olunmasına teziclə yardım sıq eləsin, məhvəq eləsin, borcu qaytarmaq işlərini hasanlaşdırsın. Allah subantala bizi yalandan, iftiradan, böhtandan qorusun. Allah subantala bizi e, namusumuza ləkə yaxan, iftira atan qullardan bizi qorusun. Allah bizim Alimlərimizi ömürlərini uzatsın. Onların sözləri haqqa daim muvafiq eləsin. Allah səni bizə işə faydanlıda eləsin. Ramazanımızı boş keçirən qullardan eləməsin. İbadətdə, zikirdə, siqhvarda keçən qulları eləsin. Və düzün Allah bilir. Və sallallahu əla Muhamməd və alihi və səhbi əcma'in. Sim varsa, yoxdursa